Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell, tornem de la pausa publicitària i ho fem en aquest espai doncs, per tancar ja aquesta secció de sèries d'aquesta temporada de l'hora del peix fregit. N'hem repassat una infinitat de sèries, vull dir que durant tot l'estiu no us les acabaríeu pas i avui, amb eh, Narcís, farem com una miqueta de repàs, no? podríem dir. Bon dia, Narcís. Hola, molt bon dia. Oh, no sé si de repàs, no, no tant que... repàs. Sí. Uh, comentaves que anem repassant moltes, segurament ens n'hem deixat moltes que la gent voldria que que en parléssim, però és inevitable perquè cada setmana uh, en fem una. L'únic que volíem fer avui és uh, fer un, un puny a part uh -huh. um, per començar l'estiu i bàsicament per fer allò, cinc recomanacions de sèries que ens podem així escrospir ràpidament en les, les setmanes de vacances mm -hmm. algunes ja n'hem parlat aquí en programes anteriors i d'altres alt, no i pensava, doncs, és una bona manera de fer, mira, un refregit de, de mm. cinc propostes per per l'estiu ràpidament, allò, donar una pinçallada, dir eh, tinc 15 dies de vacances o 20 dies de vacances durant aquest estiu m'avui crespi alguna sèrie que que m'entretingui i eh, i que no ho conegui i que, doncs, des d'aquí li podem donar alguna recomanació? Doncs seguint aquesta línia, no? amb els vídeos que us hem anat oferint també durant doncs, tota aquesta temporada, on en Narcís doncs, ens deia els 5 motius per seguir la sèrie en qüestió de la qual havien parlat aquella setmana, doncs, avui farem aquestes 5 recomanacions per doncs, que l'estiu no se'ns faci tan, tan llarg, a vegades, eh? depèn d'aquí de doncs, se li pot fer una miqueta llarg i per tant doncs, avui en Narcís ens porta aquestes 5 recomanacions però on comencem. Doncs mira, per la més, la més densa i la més, i la més feixuga, no? mm -hmm. que, és més, que és més dramàtica, eh, que porta per títol Herides abiertes i que és una sèrie, una d'aquelles minissèries, eh? són vuit capítols, sí. eh, que doncs, comença i acaba i és eh, prou interessant perquè és una adaptació d'una novel·la de la mateixa autora que una pel·lícula que ens van portar fa un parell d'anys o, o més uh, David Fincher que es titulava Perdida uh -huh. i que era un thriller uh, molt, molt recomanable sí. i doncs, Amy Adams és el protagonista d'aquesta sèrie que com comentava són 8 capítols d'una hora, hora de durada i que té com a protagonista una periodista que està doncs, en un moment difícil creatiu i que eh, per una sèrie de circumstàncies de, de la seva feina doncs que anar a fer una investigació periodística en el seu poble natal que ja havia deixat enrere doncs, des, de feia, des de feia molt de temps i això farà doncs, que al tornar als seus orígens li desperti certes ferides com diu el títol de la, de la sèrie Però prou, prou interessant, curta de veure eh, amb, amb elements eh, prou... prou prou interessants per, per destacar mm -hmm. i sobretot doncs, per una protagonista que és Amy Adams que eh, és una actriu excel·lent i que és una de les sèries recomanables i d'aquestes curtes minissèries que, que us podeu veure en una setmaneta i que, i que és molt recomanable. Deies però que era com la més densa de les que 5 ens portaràs, per, per aquesta densitat que és per l'argument més... Sí, per l'argument més dramàtic i que necessita eh, doncs, més capacitat d'atenció, perquè el que volia portar doncs, eren eh, sèries d'aquestes prou divertides i entretingudes doncs, per passar més aviat l'estona, no? per no tenir, eh, quan estem de vacances... Doncs elements de, de tanta reflexió. Mhm. Uh -huh. Perfecte, doncs aquesta sèrie de la primera de les recomanacions, això on es pot trobar. Aquesta sèrie és a és HBO. Aquesta és de per tant, doncs, aquells que tingueu aquesta plataforma, doncs ja sabeu, eh, uh, podeu buscar-ho, podeu trobar en aquesta plataforma de DacBeo, eh, primera recomanació, la segona. Mira, com com seguim aquest fil cada cop doncs a més a més de de, menys, de de més densitat a, a més uh, lleugeres sí. uh, el que no volia fer és acabar la temporada sempre uh, te deixes coses en, en el tinter i jo crec que doncs, una bona opció és veure Txernòbil que és la sèrie que n'està parlant, parlant tothom i és una sèrie mo, molt recomanable també un xic un xic densa mm -hmm. però que combina molt bé aquest to uh, que es porta ara de... de podríem dir d'acostar-se al documental és a dir, d'explicar la història eh, d'una doncs, manera molt, molt fidedigna com ha succeït quasi eh, acostant-se al gènere del, del documental però també donar-li el toc cinematogràfic, no? que és el que ha aconseguit eh, aquesta sèrie i que té aquests moments que, que traspassa una mica l'element documental i ja es trasllada fins i tot al gènere una mica del terror, no? perquè eh, et posa una mica els pèls de punta. I la incidència, també volia destacar la incidència de de les sèries televisives en, la, en el cas d'aquest, de l'explosió que, que ha provocat a nivell internacional, no? de que estem veient que la gent doncs té com ganes d'anar mm. allà i fer-se selfies a, a un lloc tan a, complicat i perillós com és com és Chernòbil que s'està convertint doncs, en un boom eh, a, les, a les xarxes socials no? i que les sèries televisives doncs, a vegades provoquen, provoquen eh, aquests elements. i Xernòbil és el que, és el que ha provocat. Si algun cara doncs, no, no l'ha vist o no ha començat eh, a veure, doncs és una bona recomanació per, per aquest estiu que, que s'hi posin i que és una sèrie que sí que et fa estar en tensió i que fins i tot jo dell això Arriba una mica al límit de, de quasi al cinema de terror, mm -hmm. però que, que és molt interessant i és, és, és una sèrie molt, molt recomanable. En aquest cas, eh, així comparàvem la primera, Merides Abiertes, que era una minissèrie. En aquest Txernòbil, eh, en el cas de Txernòbil, bé, no sabem fins on pot arribar, sí, però en principi no s'espera sé. que sigui una miqueta més llarga, no? Sí, això és el que s'espera el que passa és que, bé, la, la història suposo que al final tindrà que, que fer el cercle i acabar-se a redonir, no, no crec que, que es pugui allargar gaire més però sí que, que han trobat un to, un to que amb la sèrie funciona i que, i que fa una mica que també eh, te replantegis moltes coses i de veure eh, una mica la societat actual cap a, cap allà un va i això fa que que sigui una sèrie prou reflexiva i prou, prou interessant i, i interessant de veure. Molt bé, aquesta segona recomanació que també es pot veure a través de HBO. Sí. Per tant, doncs, de moment HBO2, ah, doncs, la, la resta zero. Que, que, que canviem a Netflix. Sí, Va, doncs. vinga, doncs. Va, una sèrie més, més, més divertida. Uh, una sèrie que porta per títol Glou i que no n'havíem parlat aquí que sempre he tingut la inquietud de, de fer-ho, uh -huh. i que, tot i que té tres temporades, sí que la podeu veure molt, molt ràpidament, perquè els seus capítols són molt i molt cortets. Uh, Glow uh, té... Aviam com ho explicaria. Té la capacitat de ser uh, drama i, i comèdia al mateix temps, podríem dir. No? Uh -huh. Que té un element molt crític uh, cap a uh, als estereotips, i que el que ens explica és ens trasllada fins als anys, a mitjans dels anys 80 no? i ens parla d'un grup de noies que decideixen entrar de cop i volta en un món eh, que xoc, carregat d'estereotips i de masclisme mm -hmm. com és el de la lluita lliure americana, aquesta que hem vist moltes vegades a, a la televisió sí. i que decideixen fer el pas i crear un grup, una secció podríem dir, en element femení. Uh, molt divertida per les situacions que es troben també per ser una temàtica que des d'aquí uh, coneixem ben poc i una sèrie molt, molt interessant que com deia té 3 temporades però que cada capítol dura 20 minuts passa uh, pràcticament volant allò un quart d'hora que, que tenim un kit-kat per fer doncs uh, podem veure'ns un, un capítol i que és una sèrie recomanable per, per veure aquest estiu que has dit que són tres temporades, ja està tancada i barrada aquesta sèrie? O... No, no, segurament continuarà però de moment el que tenim a Netflix són, són tres temporades. Molt bé, doncs aquesta altra recomanació eh, doncs amb aquest to no? amb aquesta... una de caire reivindicatiu, no? Sí. Dins d'un món tan, tan, tan masclista, mm -hmm. podríem dir o tan estereotipat com tu deies. I que té, que té aquest element, eh, que moltes vegades te trobes en, en reflexions profundes i, i dramàtiques, mm -hmm. i d'altra banda jugo molt bé amb, amb el to de comèdia, sobretot situant els personatges en, en situacions eh, molt al límit dins, dins l'esport aquest, si podem dir esport entre comèdies. <ríe> molt bé, tercera recomanació, Clou. Ens en queden dos. I res, les, les dues últimes dues sèries que hem parlat aquí en els, en els darrers programes. Uh, la primera seria Killing F, que hem vam parlar uh -huh. fa, fa ben poc, i sobretot doncs, per, per tres motivos. No? Perquè és una sèrie molt divertida, perquè és una sèrie uh, també amb moltes dosis de violència i que ens posa al límit i pel carisma de les seves dues protagonistes, no? Això és un còctel mm -hmm. que funciona molt bé i si voleu alguna sèrie d'aquestes ha de dir eh, doncs aquest estiu el que vull és enganxar-me a la cadira i que estigui tensionat i, i tingui ganes de menjar-me el segon capítol i el tercer i el quart doncs eh, aquesta és la, és la vostra sèrie i segur que és d'aquestes sèries que quan teniu un moment a l'estiu eh, la poseu i la, i la veureu allò encadenant capítols un, un rere l'altre. Ens trobem a mitjans de la tercera temporada ja, mm -hmm. i, i funciona com un autèntic reloge i, i és una, una sèrie molt, molt recomanable. Molt bé, Killing if que és la quarta recomanació que ja l'havíem ja parlat eh, al llarg d'aquesta temporada, de fet no, no, fa gaire. no fa gaire i la darrera? I per tancar tornem a HBO i jo us recomanaria que doncs, els que eh, havíeu vist doncs, una sèrie com Deadwood ja tenim uh, la, la pel·lícula que ho mm. i fa doncs que al final doncs, ja tenim com hem comentat abans, el cercle tancat d'una sí. sèrie que portàvem més de deu anys, allò amb un últim capítol que no sabíem què passaria i, i finalment per problemes eh, sobretot econòmics doncs, la, la cadena l'havia tancat i ara ha recuperat a tots els seus protagonistes i ha fet una pel·lícula de dues horetes que serveix doncs, per tancar tots els temes que quedaven oberts i que ens demostra doncs, que un gènere com el western que que una mica passa desapercebut al món cinematogràfic doncs també pot funcionar molt bé a la petita pantalla i a les sèries televisives i si haviau seguit la sèrie doncs un parell d'hores per tancar-la és la pel·lícula de Deadwood que, que podeu proficar aquest estiu per veure-la i si no, doncs mira, recupereu les tres temporades que té i ho acabeu de redonir veient tota tota la sèrie Molt bé, doncs, recomanacions una miqueta de, tot, de tots els estils amb aquesta darrera, doncs, que no seria ben bé la recomanació de la sèrie en si tot i que també, no?, per si no l'heu vist però del no, tancament, no? sí, tancament que ja hi ha sèries eh, que els hi ha succeït això mm -hmm. que, que, que no havien tingut un final i que ho han acabat fent amb un, amb un llarg metratge. però aquest sens dubte sobretot és molt emblemàtic i molt esperat pels fans de la sèrie i ara doncs és una ocasió per, per veure-ho ja que ho tenim aquí Molt bé, doncs aquestes 5 recomanacions que ens ha portat en Narcís Smith, Herides Abiertes Txernòbil Glow, uh, Dead Boot i també Killing Gift, per tant, doncs, uh, ja sabeu teniu aquí un arsenal de sèries per mirar que... N'hi ha més, eh? Però I tant! I tant! Uh, això, per gaudir durant l'estiu i fer aquest kit-kat que aprofitem de la feina Molt bé, doncs uh, nosaltres Narcís, t'agraïm doncs, que ens hagis acompanyat al llarg d'aquesta temporada i ens retrobem doncs, passat l'estiu tot i que ens seguirem veient les cares eh? Molt bé, sí, sí, i tant, ens anirem veient <ríe> Molt, Molt bé, bé, fins la temporada vinent Apa, adéu -siau.